Anem amb música amb joc, anem amb el a practicar el futbol golf a Massanet de Cabreig. Des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol d'un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. <Sumina>, minam, Recorda, vino i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació, 972 11 08 13 o als 617 37 70 37. Correu electrònic info i la practicó el futbol golf a Massanet de Cabrells. 107 esports, l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 esports, edició d'Illuns. Doncs nosaltres, després d'uns moments de publicitat, un cop repassats tots els resultats, el que farem serà entrar ja en matèria. I ho farem a uh, parlar de futbol, futbol, Tercera divisió de la promoció d'ascens que se celebrava ahir a segona divisió B a Llagostera. Un equip a Llagostera de la tercera divisió ha quedat campió, l'equip dels Gironès i ahir s'enfrontava al Cerceda davant de 1.200 persones al camp municipal de Llagostera els nois d'Oriol Alzina, com dèiem, que tenien el partit més important de la seva història. S'imposaven 2-0 gols de Pedrito i Yuri. Nosaltres, que abans de començar, ja parlàvem tant amb el regidor d'Esports de Llagostera, el senyor Jesús Malagón, com amb l'alcalde de la població, el senyor Fermí Santa Maria. Després del partit de la victòria de 2-0 a davant del Cerceda, parlàvem amb Oriol Alzina abans Uri Santos, l'autor d'un dels gols, el primer el voy Pedrito, i ja per finalitzar parlàvem amb la presidenta de l'entitat, amb en Isabel Terragó. Anem a sentir doncs, tot el que fèiem ahir al vespre al camp de la Unió Esportiva Llagostera. molt ben feta sobretot de la, de la de Unió Esportiva Llogustera, la seva presidenta, el seu marit, que és el president, el president de l'entrenador d'altes de, de, ja regional, de tercera divisió i és una feina molt ben feta i només no és tinc paraules de agradeiment tant per a l'entrenador com per a ella. També tinc que dir que hi ha un equip B, un equip B que també ha pujat de categoria aquest any, que ha pujat de de regional, ha pujat de categoria. Vull dir que vis eh, al patronat que genera, bueno, que, que, que envolta que tot el és l'esport de llagostera doncs és un any eh, històric, és un any històric I per llagostera com a població què significaria un ascens a segona divisió B? Home, d'entrada eh, el primer és que si ara no estem al mapa ens ficaran al mapa, si ja aquest any amb tercera divisió han recorregut pràcticament tota Catalunya i un, un poble com llagostera de 8.000 habitants eh, lluitant amb pobles com Terrassa que té 250.000 habitants i, i, i, bueno, no sé si... A Sarreus, a Sarreus, un poble una mica més gran, no? La veritat és que és, és històric, no havia passat mai, no havia passat mai. Que, en què repercuteix això al poble? Bueno, si arribem un ton d'arriba, doncs, bueno gent que vindrà al poble, gent que vindrà a veure no només el partit de futbol sinó només una abans, perquè aquí tenim un poble una mica històric, eh, eh, s'ha regenerat una mica tot el que és del, del nucli urbà o, bueno, en, en general puja de categoria... És una cosa històric i no me cansaré mai de felicitar aquesta gent que està darrere de tot això. Mm, doncs eh, Jesús, de veritat, moltes gràcies, molta sort i farem d'aquí una setmana poder dir que el Llagostera assolita aquesta sents a segona edifició. Bé, moltes gràcies. Doncs nosaltres, que a més a més de parlar amb Jesús Malagón, el regidor d'Esports, parlaven també amb l'alcalde, amb en Fermí Santa Maria, un Fermí Santa Maria, que ens reconeixia que ell estaria a Cerceda el proper cap de setmana. Anem a escoltar el que ens comentava Fermí Santa Maria abans de començar aquest enfrontament entre el Llagostera i el Cerceda. Doncs uh, després de parlar amb el regidor d'esports de Llagostera, tenim ara aquí l'alcalde, del senyor Fermí Santa Maria. Fermí, molt bona tarda en primer lloc. i, i No sé quines sensacions té abans del partit aquest uh, crucial per Llagostera, a uh, una fita històrica, el partit d'anada d'aquesta promoció d'ascens a segona divisió. Explica'ns les sensacions que té l'alcalde de Llagostera. Bé, bona tarda. Aviam, les sensacions són molt bones, no? Ja d'entrada, pensar que Llagostera uh, avui uh, farà un partit de play-off per pujar a segon B Uh, un equip d'un poble de 8.000 habitants i sincerament era impensable jo crec que uh, és, avui és una gran festa per a l'esport de Iogostera perquè sincerament és, és, és un quasi, quasi benèdit no? perquè la trajectòria que ha portat de Llagostera des de primera regional i anar pujant anar pujant, l'any passat va quedar a tercera i aquest any van dir mirarem d'aguantar-nos i ara no és aguantar-se, ara és la possibilitat de poder pujar a segona B no? que ja seria un gran èxit però jo crec que això és un premi importantíssim per a tota aquesta gent que ha apostat per el futbol a Llagostera per la família Tarragó tant per la Isabel com a presidenta com per l'Oriol com a entrenador i que ha passat Llagostera en un nivell importantíssim importantíssim perquè ja l'altre dia també vaig declarar en una, una entrevista que em van fer que Llagostera a nivell futbolístic ja ha passat la frontera de, dels pobles veïns, ara hem anat fins a Tarragona, fins a Lleida i vulguis o no, això de cara al poble és molt interessant, o sigui, les sensacions avui jo crec que som capaços de guanyar uh, quedarà passi que passi avui, quedarà un partit de tornada a setmana que ve a la, la Cerceda, a Galícia suposo que il·lusionat no? amb aquest desplaçament molt il·lusionat, i després també eh, vol aprofitar el fet que eh, un bon grup de galècs eh, coneguin el nostre poble, és importantíssim jo tinc intencions i el compromís amb l'equip que ja hi aniré a Cerceda a eh, Galícia m'encanta ja ho vaig conèixer a l'època que feia l'Emili i ara ha estat l'ocasió diguem-ne d'or per que acompanyar el nostre equip i mirar si allà fem un bon resultat acompanyat del resultat que puguem treure aquí avui i que l'equip pugui posar segona B. Per acabar ja, eh, per una població com llagustera eh, tenir un equip a segona divisió B què, què significaria? Eh, per la població en si sí. eh, per la població en si sí, és, és un llistó molt alt molt alt perquè, vulguis o no els pressupostos que es necessiten per poder tirar endavant un equip a segona B és, és, és, és superimportant no? eh, són pressupostos molt elevats perquè ja es comença doncs, a, com, a competir eh, amb equips que impuls per el que tinc entès han d'anar a les illes i això caldrà en uns moments com ara difícils que la majoria de les empreses estan passant dificultats eh, haurem d'enginiar aviam si pugen a segona B com els podem ajudar si més no tenen el recolzament de la Junta fins avui sóc alcalde, el que passa aquest vespre no ho sé, però jo la intenció nostra és, amb tot el que sigui eh, remodificació del camp perquè compleixi la normativa, ho farem. I si hem d'anar a buscar diners, els irem a buscar i els ajudaré. Però per Llagostera significa, doncs, eh, un gran èxit, un orgull importantíssim de que hi hagi gent que estigui defensant els colors de Llagostera arreu de Catalunya. Doncs, eh, senyor Fermí Santa Maria, de veritat, moltíssimes gràcies i esperem d'aquí set dies poder dir que Llagostera ha assolit aquestes cens. Molt agraït. Gràcies a tu. Això doncs és el que ens comentava l'alcalde de Llagostera, el senyor Fermí Santa Maria, abans de començar l'encontre. Després, eh, durant l'encontre, la victòria va ser al Llagostera, 2 a 0, i amb gols de Pedrito Yuri que deixava molt ben encarribada la eliminatòria. Nosaltres al final del partit teníem ocasió de parlar amb el tècnic de la Unió Esportiva Llegustera, Oriol Alzina. Anem a escoltar el que ens comentava el tècnic Llegusterenc només a cabal en contra. Per el futbol és així, és el, el 2-0, i ara tenim que anar allà i patirem molt segur. Oriol, per eh, sorpresa, el teu equip no, no, no, no. L'equip, estic eh, molt orgullós, jo de eh, portem un any de rei junts a Uruca i Ara, però molt venen sí que venen d'anys anteriors. És que que són capaços, i ells també, i, i crec que, que jo sempre espero el millor d'ells, i una vegada més, doncs no m'han deforrat, perquè avui ho han donat tot. Eh. Hem acabat de fer enjustets, eh, forts de jugadors, que -se, se li pujaven els, els camelos, però al final hem pogut aguantar aquest 2-0 i ho donem per bo. També, des de Sí, no, ho havíem demanat. Avui el programa, setmana, al final s'han congredat eh, prop 300 persones aquí, eh, al municipi de l'agoste, era increïble. No? Impressionant, no? o sigui, la gent respost, com més se'ls necessitaven, hi ha hagut un ambient impressionant, i eh, l'equip i el poble està ara molt unit, eh, no solament la gent d'aquí, sinó també la gent de fora que ens ha vingut a animar. Sempre, avui és així, estem molt i molt contents i molt satisfets eh, d'aquesta resposta. Oriol, moltes per atendre'ns i esperem que que ve a vosaltres a com la setmana que ve. Doncs això és el que comentava Oriol Alzina un cop acabat l'encontre. Nosaltres, que també eh, un cop finalitzat l'encontre, eh, parlàvem eh, amb Uri Santos. Abans però anirem a sentir també eh, la roda de premsa el que comentava el mateix Oriol Alzina. Ja més calmat i en roda de premsa per tots els mitjans de comunicació uh, Bé, uh, per nosaltres important era guanyar el partit. Uh, si a sobre hem pogut portar la porteria zero fantàstic. I si a més a més hem pogut fer un segon rol, encara encara més. El, els humans som sempre egoistes i avui uh, hem tingut ocasions que potser haguessin pogut fer un altre gol. No hem tingut sort, el partit s'ha acabat aquí, el que passa que aquest partit dura 180 minuts. Només hem jugat la primera part. Ara jugarem a Galícia, la segona part. Uh, Què deies dels problemes físics que comentaves? Recuperaràs mm, tots els jugadors? Uh... Bueno, de, moment tindrem, de moment tindrem en Roca sancionat. Sí, no? Els altres jugadors els recuperarem a tots. Uh, ho hem de fer una setmana, una miqueta l'any, hem, hem treballat amb molta intensitat. Jo crec que els jugadors nostres són joves, molts, i si t'hi fixes els que hem tingut aquests problemes són els joves, i crec que és degut a l'atenció que hem tingut. Uh, suposo que la setmana que ve, treballarem més del que s'ha de tota la setmana i aquests problemes no els atindrem. No Quin percent de possibilitats creus? que hi ha de, massa, eh, de pujar eh? Això és molt, Això molt, és molt complicat. És molt, no, no, no, no. Això és molt complicat. Uh, posem, que com que anem amb un resultat favorable i la porteria l'hem mantingut a zero, posem el 55 per nosaltres i el 45 per ells. Hem de ser modestos, hem de ser humils i, i a part hem de respectar molt en, el, en aquest món molt bon rival. Sí. Moltes gràcies a tots. Moltes sí. gràcies. I com dèiem, després de parlar amb Oriol Alsina, fèiem el mateix amb Uri Santos, l'autor del segon gol, que també en va fer dos nens, però se li van anul·lar. Uh, un Uri Santos que doncs estava satisfet pel que havia fet l'equip durant l'encontre. El segon no, no gol, sí, sí, sí, sí. uh, moltes felicitats per la victòria i també per el teu gol. Com, com has vist el partit? Bueno, molt, moltes gràcies i... En segon lloc, el partit, bueno, eh, jo crec que hem de sortir d'un bon partit, un partit rurró, eh, jo crec que tenim un bon plantejament del partit, sabíem que havíem de fer, sobretot a eh, la primera part, que havíem de fer un ritmal, que ens els costaria adaptar-se al eh, viatge, a les condicions del camp, a les que feia... I, bueno, jo crec que hem portat el, el nostre plantejament a la perfecció i a partir de sortir, com, com la desideritgem. Ja. Un 2-0 que deixa la tornada, doncs, molt no ben encarregada. De, de, com, com és normal, no ho no, trobem no a 0, però ho és molt en resultat, un 2-0, no? Sí, jo crec que qualsevol jugador, membre de costa tècnica, li que el resultat abans del partit l'ho hagués firmat. Uh, el, que tenim clar, el que hem de tenir clar és que aquest resultat donen cert avantatge, que ja hem ha fet un partit igual a ser igual d'aquí i tindrà moltes opcions de Montsello eliminatòria. Suposo que també arribar a la casa seva serà més perillós, no? El que s'ha de aquí. Sí, sí, vull dir, això de l'aquestes eliminatòries de 180 minuts els ha de fer fort el factor camp. Eh, tots els equips teníem clar que l'avantatge dels i de, de, de diferents del terreny de joc es jugaria a favor de l'equip local i jo crec que de moment hem fet un, un, un bon primer partit. Sí. Doncs, sí, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i moltes gràcies al proper partit. Moltes gràcies. I nosaltres, que ja per acabar amb aquest uh, Llagostera 2... Cerceda 0, al final de l'encontre ja parlàvem amb la presidenta d'aquest Llagostera, ens comentava que havia vist el partit amb molts de nervis a la llotja, que doncs, els nervis eren provocats per coses que el Llagostera normalment no estaven acostumats, tant de públic eh, i tot el de més. que pel que fa al futbol era un partit com un altre. Anem escoltar el que ens comentava Cerceda. Isabel Tarragó, la presidenta de Llegostera, un cop acabat l'encontre. Bé, estem aquí amb la presidenta de la llagostera, Isabel Terragó. Isabel, eh, s'ha guanyat el partit 2 a 0, l'aliminatòria encarada, no? Sí, a eh, veure, és un, un bon resultat. Podria haver sigut una mica més, més ampli, perquè hem tingut moltes ocasions, però bueno, la veritat és que estem molt, molt contents amb aquest 2 a 0. Eh, Explica'm una mica com has vist el partit la veritat és que jo l'he vist amb molts nervis avui no puc ser gens objectiva no us puc parlar de, del partit perquè la veritat és que els nervis han pogut amb mi i bé, bueno, l'hauria del que et deia content del resultat final i, i esperava el partit de tornada en allà ah, em parles de nervis eh, és la primera vegada que el Llagostera viu una, una fase de sense a segona B eh, com, com es viu un partit eh, com aquest a la llotja acompanyada suposo pels directius de l'equip contrari explica'ns una mica com com has trobat durant eh, el partit bé, a veure, de fet el, el partit no deixa de ser un partit de futbol, per tant, obigus intens però com a qualsevol partit de Lliga una mica el que, el que et posa més nerviós que és l'oferó del normal no? que és tota la, la preparació el tenim més gent de la, del normal, que tot funcioni bé la seguretat, és una mica al tot no? el partit, ja dic, deixa de ser un partit de, de futbol en tensió com en qualsevol dels que vius al principi de la lliga o al final de la lliga, que, que els vius intensament, però sobretot és, és tot el fora de lo normal, el no? que detreu que més de, de lloc, no? que les coses que no estàs tan acostumat. Uh, parlant del públic, 1.200 persones uh, aquí al Municipal de Llaustera, la millor entrada en la història del club, uh, tu esperaves, uh, t'ho imaginaves? La és que la gent ha tingut unes entrades anticipades i la gent havia reaccionat molt bé, havien tingut moltes trucades de, de gent de, de pobles del voltant que demanaven preus, que demanaven coses, per tant esperàvem tenir, tenir bona entrada, la veritat és que ha sigut espectacular, aquí a Llaustera no s'havia vist mai tanta gent. També uh, parlant del públic ha ajudat molt i molt, no? al partit. Sí, sí, sí, a part de, de fer acte de presència que ja era molt doncs en, han animat i han, i han portat l'equip doncs a, a fer els dos gols i a marxar amb aquest resultat que, que no és definitiu però que la veritat és que, que estem molt contents d'ell. Uh, tu ho acabes de dir el resultat no és definitiu però pensem que estem d'aquí una setmana Llegustera el llagostero tenim al segon a B uh, com veus el futur? En cas que el llagostero pugi? Bueno, el futur, a veure, no, no sé ara encara com veure, estem encara amb la, amb la fase d'ascens. Si s'arregués a pujar, doncs, bueno, ens assentaríem i miraríem totes les, les possibilitats i totes les opcions, però, però si no cap problema, en principi, podríem, podríem estar allà. Doncs Isabel, de veritat, molta sort i esperem d'aquí una setmana poder dir que el Llagostera és nou equip de segona divisió. Vinga, moltes gràcies. Aquestes eren les declaracions. als nostres micròfons només acabar el partit de la presidenta d'aquella Isabel Tarragó. Desitgem molta sort a l'equip d'Oriol Alsina i a tota la família i i esperem, doncs, el que dèiem amb Isabel Tarragó, que el proper diumenge puguin ser ja nou equip de segona divisió B.